Hain zuzen ere, atlerik ekeragin duen euforia gora honek zer pentsa jarrita... Gaur, ba, urtsanetekin itzegi nahiko genuke euforioari buruz. Eh? Zergatik eraginten du futbolak horrelako euforia urtsan, eh? Bueno, nik uste dut futbolak eh, hainbatelako emozinuak sortuten dauzela, eta bat izaten da euforia batez be, eh, geuzek eta aletitxegaz eh, da, eh, momentu honetan pasetan da moduen, ba, bide honetatik doazenien horrenbeste denpora pasagostean, eh, bueno, bide txarretatik, emaitza eh, aldetik nahiko eskazetatik, ez da? Eh, nik uste talde batetik ordauela, ez da? Beste alde batetik be, kontuan hartu behar dugu, e, bueno, e, bertzonak, gizonak zenandrok, behar dugu la e, talde bat identifikazio maila oso altua emoten dozkuna, ezta? Eta nik uste dute e, futbola edo kirolak, bai batez ere e, behar bada futbolak, futbolak hori emoten dut ziela mm -hmm. batzui edo askori, ezta? Ah. Eta gainera... E, Bataren batek esan deu, ezta, Ba, atletizek dekone ez zegaz, eta zelakoa dan eta zelako izaera daukon Ba, gente askok bat egiten dau eta gainera bardin da, zelako estatusa, ideologia, valoreak, bat egiten dau e, pues, Ikurro regaz, ez da? Behar bat be, daulako uh -huh. Zer da sentitzen dena, euforiak zer egiten du eta persona gori beharrezkoa du sentimentuari? Bueno, beharrezkoa e, ez da euforia ez da beharrezkoa bizitzeko e, bai, bai dala e, askotan, bueno, edo batzutan ekutzen den sentimintua askotan etorten da e, lehen esan doa moduan e, bodal, bolada txar baten ostean asten direnean behar badageu sekondo joaten eta e, eusten badotzegu sentimendu horreri eta likatzen badugu, ez da e, ba, aktibidade itzel bateaz edo izogarrezko aktibidade gaz eta sendimendua ba, gori ipatzen, ba horrek moten dozku euforia puntu bat, eta orduen antziedadegaz be batek iten dauzta eta da olako zentzazinio oso oso itzela izugarria, ze eroaten zitzu ol, e, adrenalina puntua potentea bebadeko eta orduen zentitzen zara oso aktiboa, oso posik eta gainera batzutan ezinduzu etten be zentzazinio hori usta? eta orduen batzutan eraten zitzu e, zuzuaz horrena berkatu horren eh? atzetik, ez da? eta hor duene goz oso, oso handiz izaten da, beste batzutan peldurra be moten da, da? asko kesan da be inkastan horren eh, ostean zer, zer paseko da espadugu bete, betetuten dan, e, goiti, gure dauguna Goitiberako malda, riskutxu izan lintek euforia den ondoren, ezpada betetzen expectatiba? Bai, Ni usteo, bai baiet, hola dala, hau da e, expectatibak eroten, eroten gaitxu bide batzutatik, ezta generalian gainera elikatzen dugu guk pentsatuz hori beteen berdela, ezta eta Askotan, eh, uh, inkestan eh, jarri da moduen, batzuk ez dabe gure pentsatu bez, zer gertalikiden ez pala pasetan hori. Orduan nikusten dut hori batzut, e, batzutan oso importantea dala, seme ten dutzu, ba, e, bueno, indarra eta gainera egingo dosula zure dosun eta aldosun beste eh, helburuak betetzeko. Baina nikusten beti tartetxu bet egon beharko sala edo gure burbinaren atzaltean edo guri bisipanen e, tarte txubeten ba, pentsateko bueno, espada betetzen gure elbudua ez dela pastan ez ebez uh -huh. zein ebetzetan askotan ez dotzegoen moten tarte hori pentsatuz oso e, frustrazino itzela eguko dugula eta oso txarto paseko dugula eta zeusero oso okerra paseko dala eta euforia horrek eragiten dituen e, ordu egun horiek e, zer on ekartzen digute Bueno, nik uste dut batez beha indarra eta pos.hori, e, ezta? Eta nik uste dut horrek ba, e, beste batek izan dugu moduen. Baten dut zugu urari zebe, zuteko lanera, eta hori aztelen baten, bueno, bueno ez batxarra, ma hori da. Maurida. Orde, nik uste dut, aprobetse genkela, e, emoten dozkun indarra. E, ba, hainbat alorretan alorretan ez bakarrik futbolari begira ba, elikatzeko, ezta, ba familia, lagunak, e, ba, ikasketak edota bebai eh zera lana edo gure baitan egoteko ba hobeto, ezta? Bai eh kontuan beti ere hartunde e, futbola kasunetan kasu ez dela elikai bakarra. Ze, klaro, hori nik uste dut dela batzutan, e, bueno, okerrerantzako bide tijoatea, pentsatuz, ba futbolak emoten doskuna edo espa, es, tozkuna emoten, izatea gure izar, izaeraren edo momentu askoren e, emeo zinioen elikaiga bakarra. Mm. Baldintzatzea du, gure huizitza. Hori da, baldintzatzea. Euforiak balio du beste erazo batzuk estaltzeko? Bai, nik pitza bai Etz euforia edo bestelako e, Puri-puri handagozen e, O edo muturre handagozen Emozinoak, ezta Nik uste dago bai, et, eta gainera futbolagaz e, Nik uste dut askotan e, Ez bakarri profesionalok Baitzik eta kaliko jentia Konturatuko zaren, ezta Nik uste dut horretan e, e, e, Ipintzen dugula energia guztia e, Gure emozino guztiak Eta katarzi baten murgilduta Danok bat egiten dugu E, non orantza joateko, ez, eta gainera krise konzegaraietan, ba, ezinbestekoak izaten direolako neak, erani guzte betorrek, e, bueno, ba ikutzen deuela beste bide bat, beba, e, alde batetik oso onuragarria zela zaitzen gaitxu, astuten dugu gure e, gora berak eta gure mozi bidea emoten dut zagu, eta so, oso da, beste alde batetik, ba emoten deu, bakarrik dauela hori, eta elikaiga lehen esan dago moduan, elikaiga bakarra dala eta astu egiten dugu behar bada badagozela beste elikaiga batzuk eta gainera badagozela beste aldagai batzuk zeregin asko dekola e, gure agorabertan eta, eta ez bakarri futbola, edo horrek e, sustartzen dagoen e, emozinoa oda kasu honetan foria